Ego aldeko kurdoek boskatu zuten atzo, Iraken menpe diren kurdoek, beraz, boskatzen zuten independentziako erreferenduma, uh, geografiko kiala ere bitzez kokatzeko kurdistan, estaturigabeko nazio bat, Turkiaren, Iraken, Iranen, Siriaren eta Armeniaren menpe diren lurretan banatuada, biziki edatuada, beraz, zehuneko laro gaita hartu du parte uh, atzo independentziaren erreferendumean, Eta Nasierteko behatsaile Gisha Joana Sainjon Inarritu Euskal Herria bilduko senataria eta gurekin da orain telefonoaren beste aldean Jon Inarritu arratsaldeon. Arratsaldeon bai. Emaitza zehatzak arratsaldeundan edo bihar emango dituztela iragarri dute, baina argiki agertzen da populakontza mobilizatu zela atzo, nola pasasen eguna. Ba, normaltasun ez eta jaigiroan, giroan, zen e... E, oso nabari, e, bai erbileko eta bai e, egokurdistaneko kaleetan, jendea jantzi zen gainera bere jantzi traizionarekin, normalenean nebroz urte berriko jaietan, erabiltzen dituzten, dituzten jantziekin eta hori esandakoa jai bezala e, bizi zen eta ezen inolako arazorik egon, e, kurdistaneko kaleetan, eta bagakizue printzipioz mehatzu asko zeudela bai e, idaken partetik, bai iran, bai e, Turkiat, Turkiaren aldetik ere, baina normaltasunez eta eguna e, bukatu zenean, bai jendea irten zen e, kaleetara, bai dantzatzera, bai festa festagitera, eta eta bo, e, horrela izan da gaur arte. Beldurik gabeko eguna, mehatxoak ikusirik? Bai, bai, bai. E, kontutan izan behar da, e, ego kurdistan de facto, independientea den estatu bat dela, oindela e, oitazazpi urte, gutxi gora bera. E, Nasio batuek esarri zutenetik e, erresoluzio bat, esan ez Zadan Jusein eren egazkinek e, esin zutela e, gurutsatu kurdistaneko e, zerua ba handikona, e, independientea de facto izan da, eta e, kurduek kontrolatzen dute bere, bere lurra, handaude pesmerga E, e, soldaduak e, kurdistan osoan orduan eurek kontrolatzen dute euren lurraldea eta beti izan da oso baketua oso lazaia azkenengo geitamar urteetan ordun ez egoen inolako arazorik eta ez zuten inolako beldurrik e, e, kurduek hmm. Ogan parte hartzea uneko laro behi eta uh, bon, gehiengoa bai izango dela agertzen da, ez ezkoaren Aldekoak jango dugu, uh, ez baitzuten deitzen ere, eh, ze referendumera. Bai, eta kurioso izan da, zeden, bueno, ekialde urbilean, eta baitere e kurdoen artean, e ezberdin tasun, divizio, e talde ezberdin asko daude, uh -huh. kontutan izan behar da, e guda zibil bat egon zela kurdistanen, e laro geita amalau eta laro geita masei urten artean, Eta, bueno, beti egon dira lizkarrak kurduen artean, azkenengo asteetan ere e, talde guztiek ezeukaten argi erreferenduma e, egin behar zela, ala orain egin behar zela, baina e, ikusi zen ezberdintasunak alde batera geratu zidela eta atzo ba, kurduen gehiengoa geiengo, kaleetara irten zela boskatzera, Eta nola ez, independentziaren alde egin zutela. Mm. Masut, Masut Barzani, berada egok presidentea, berak du bultzatu e referenduma. Irakek konstituzioaren kontrakoa zela errandolarik, ze ondorio ukanen ditu berazatzokoak? Ba, egia zana, inolako e, ondorio e, legalik, zergatik zeren e, Irak, Iraken e, 2008an egin zen konstituzio bat. Konstituzio horrek esaten zuen e, Irak berria e, estatu sekularra sekulara, laikoa eta e, desentralizatua izango zela, eta mabi urte beranduago ikusten dugu hori ez dela bete. Ta gaur egun Irak estatu guztiz erliziozoa, guztiz sektarioa, ziitak daude poterean eta e, gainera E, iranen menpe daude e, gaur egungo agintariak. Orduan, esenbete e, akordatu zena konstituzio hortan eta kurduak ja nekatutak daude nekatutak daude eta erabak izuten erabaki e, referendumau egitea. Ez hainbeste urrengo egunetan e, independentzia deklaratzeko, baizik eta negoziatzeko, negoziatzeko bat darrekin, irakekin, Estatus berria eta mm, aur ikusten da independentzia eta e, hori da euren borondatea argia agertu denez atzoko errerendumeean hori bai eurek nahi dutena da akordatu akordatu e, bidea nola egin independentzia negoziatu bat izateko. E, hori bai e, Eurek esaten zuten e, Open agenda e, zeukatela e, zegoela e, marra goririk eta e, ba, negoziatzeko pres daudela mm. Hori bai iraken ez badago borondaterik negoziatzeko alde bakartasunatik eh, joko dute euren estatu propioa eratzeko. Mm. Hori egan due eh? Barnik presidenteak negoziaketarako persla bakdadekin irakekin zonbait urtez baldin bada ere beraz segitzeko, uh, babesaere nazioartearen aldetik uh, itso alda ez? Ba, behitu, normalenean, kasua hauetan gertatzen dena, da estatuek, estatus quoa defendatzen dutela, eta e, emaitza errealak egon arte ez dutela e, parterik hartzen. Asko hitz egin da honetaz, eta nola ez, eta guztiok dakigu, estatu batuak e, interesa, interesak dituela e, egokurdistanen, betridanik aliatuak izan ditu kurduak, eta azkenengo urteetan da, es, e, da esen aurka eraman den e, borrokan, gogoratu behar da, pesmergak eta kurdoak izan direla lurrean, egon direnak e, da esen aurka e, borrokatzen, eta e, kurdoek badakite e, egongo balitz, egongo balitz erasoren bat, bai iraken partetik bai iranen partetik, ala turkiatik, gogoratu behar da, estatu hauek e, euren barnean, kurdoak izan da, atxokoa barne politikako gai e, bezala ikusi dutela, ez dutela ikusi kanpo e, e, gai bat bezala baizik eta barneko e, kontu bat bezala eta erazoren bat egongo balitz denok dakite estatu batuak e, eurak laguntzeko presa gertuko e, zela. Naiz eta prinsipioz Hala, e, publiko eki esaten dutena da, ez dagoela, adoz atzoko errefetan baina, bueno, ez da, e, astu behar ere, e, bai, e, nazioarteko politikan eta batez ere, batez ere, eki alde urbilean, ez, berdin, ez berdin du behar dela, ezaten dena eta egiten denaren artean. Uh -huh. uh, bai, errandu, eh? Turkiak edo erdoganek errandu uh, asida jadanik mehatxatzen uh, goxez iltzeko prezela ba, moztuz uh, aratekariko janari eta bar uh, mehatxuak beraz. Asteen dira, uh, ala ere gehiago kurduen aldetik berdin, uh, errandugu uh, babesa iraken barnean diren kurduek uh, babesa erakutsi zutela atzuko referendumari, bainan eh, Kurdistan edatua da errandu eh, boa estapenean Turkian, Iraken, Iranen, Sirian eta partez ere Armenian eh, eta ez dira denek, denek bat egin ere atzuko referendumarekin eta bereziki estatu eraikitzearekin eh, hori adibidez eh, nola ikusiada da hor, eh, senditu da eh, zatik eta hori kurduen artean? Bai, kurduak beti, beti egon dira zatituak, eta bai hegoaldean, bai iparraldean, bai e, sonalde bakoitzean e, alderdi ezberdin daude, eta zuk, aipatu duzun bezala, egia da, e, kurdu batzuk e, zutela babesten e, atxoko prozedura e, estatu bat e, eratzeko, e, besteak beste, pekakak argi esan zuen ez ikusten, eta eurek gehiago bultzatzen dutela eh, konfederalismo, konfederalismo eh, demokratikoa, eh, konfederalismo demokratikoa, hori bai, e, kuriosoa izan zen, zeren mehatzuak azizirenean, bai Turkiaren partetik, bai Iraken atletik, bai Iraren atletik, e, kurdoak, bai agertu ziren, kurdoak babesteko prez oregonsen oso deklarazio interesgarri hacho Leilazanarena eh HDPko parlamentaria eh, turkian eh, HDPn legisoen bezala Alderdi Kurdoa da eta berak argi esan zuen eh, defendatu behar zela eh, egokurdistanen eh, dauden eh, kurduak eta dei bat egin zuen Nazio Batuetara babesteko kurduak eh, hau sea da E, egia bada ere ezberdintasun asko dituzte lauren artean, e, azkenengo momentuan behar denean e, biltzen dira eta babesten dute besteok egiten dutena, oso ar izan zen e, atxoko emaitza, ikusita zen olako e, banak eta zegouen egokurdistanen e, alderdi politikoen artean eta baita ere eh, kurdistaneko beste sonaldetatik jasotako eh, babesa. Hortaraz, mm. izo gehiago, izo gehiago, mar milioi eh, biztan lez osatutakoa dela eh, kurdistango populua, orotaraz beraz, oso edatua dela ere lujaldetan, berdin bukatzeko joan inarritu, erren bezala atzozu bertan zinen, segitzeko e-referenduma, onduko pausuak, zoin dira, nola ikusten dituzte, konkretuki, eh, zoin izango da geroa? E, ba, Beitu, referenduma e, bukatun zenean e, nazioarteko behatzaileak e, bildu ginen gobernuarekin eta han e, ministro batek esan zigun e, euren e, agenda orain e, negoziaketarako pres e, daudela ikusita ba, izango litzetekela e, bat dareko irakeko gobernuarekin hitz egin, baina baita ere, baita ere nazioarteko estatuekin eta nazioarteko erakundeekin, esateko argita garbi, hauze da emaitza, kontutan izan behar da gure herriak esandakoa dakoa atxoko erreferendumean, eta em, pausu bat bezala ikusten dute, ez da eser, amaitzen atxoko erreferendumean, baizik eta bide bat zabaltzen da, eta eurek nahi dutena da nola ez estatu bat eratzea egokurristanen urrengo urteetan baina horretarako nahi dituzte jarraitu enazio arteko estandarrak eta e, negoziasiorako borondatea ere e, euren artean e, daukate haienan e, onai. Euskal Herria Bilduko Senataria Jon Iñajitu gurekin ginuen eginuen milesker. Zuei da nahi du zuen arte.